A votul asupra noului acord Brexit să se dea astăzi. Detalii în câteva momente, deocamdată însă... Atelemetro. În Moldova, Dobrogea și Muntenia, mai ales în a doua parte a nopții, local vor fi ceață și condiții de burniță. În celelalte regiuni, ceața va apărea cu totul izolat, mai ales pe văi și în depresiuni. Temperaturile minime se vor situa între minus 1 grad în depresiunile Carpaților Orientali și 17 grade în dealurile de vest. În capitală se va forma ceață la periferie, iar temperatura minimă va fi de 8-10 grade. Mâine, vreme deosebit de caldă pentru această dată în cea mai mare parte a țării. Temperaturile maxime se vor încadra între 17 și 20. 27 de grade cu 25 de grade în București. Ascultați jurnalul de seară Europa FM. Roma are un nou director general, pe George Barbu, șeful școlii superioare de aviație civilă. Consiliul de administrație al companiei aviatice naționale a anunțat că George Barbu va avea un mandat provizoriu de patru luni. Cu detalii, Florentina Mihăiță. George Costin Barbu ar fi al cincilea director al Tarom în acest an. Absolvent al Facultății de Inginerie Aerospațială, acesta a ocupat din 2015 și până în prezent funcția de director general al școlii superioare de aviație civilă. Postul de director general al Tarom a rămas vacant după ce Mădălina Mezei a fost demis de consiliul de administrație al companiei. Aceasta a reclamat că ministrul Transporturilor Răzvan Cuc i-ar fi cerut să rețină la sol avioanele în ziua moțiunii de cenzură pentru a împiedica pe parlamentari să ajungă la București. Madelina Mezei spune că a refuzat solicitarea ministrului iar acest lucru a costat o funcția. De partea cealaltă, ministrul Răzvan Cuc care respins acuzațiile și a explicat că Madelina Mezei a fost demisă de consiliul de administrație al companiei din cauza incompetenței și pentru că și ar fi avantajat membrii familiei care lucrează la TAROM. Ministrul Transporturilor a recunoscut însă că s-a interesat de prezența parlamentarilor la bordul avioanelor, dar a susținut că a făcut acest lucru pentru a se convinge că era un regulă. Faptele sunt acum investigate de procurorii DNA. În locul Madelinei Mezei la Șefia Rom, fusese desemnat săptămâna trecută pilotul Valentin Cvinda, după ce a analizat situația companiei, acesta a anunțat că nu va prelua postul, dar om registrează 11 ani consecutivi de pierderi financiare. Madelina Mezei a fost audiată timp de aproape patru ore la Direcția Anticorupție și a fost citată ca martor după ce a reclamat acțiunile lui Răzvan Cuc. Doamna Mezei a spus că le-a oferit anchetatorilor toate detaliile necesare pentru a stabili adevărul. Domnul Cuc a trecut o linie când a considerat că își poate bate joc de cariera și profesia unui om. Planul meu profesional e de a livra o strategie pentru om pe termen lung, iar eu l-am crezut pe domnul Cuc considerând că putem construi împreună așa ceva. Era o practică sau era permis pentru ministrul termal Răzvan Cuc să ceară acea listă cu parlamentari și să le oferi, să -i oferi? Nu, mai, nu mai spun nimic, am spus tot autorităților, am încredere în valorile democrației românești. Întrebată dacă postul de ministru al lui Răzvan Cuc este în pericol, Viorica Dăncilă a răspuns că așteaptă concluziile corpului său de control pe care l-a trimis la Tarom. Demitere de imediată, dar nu cred că cineva și-ar permite să facă așa ceva. După câte înțeleg, ministrul transportul are dreptul să se intereseze dacă s-a numit pasager. Nu știu, așa înțeleg că este regulamentul, dar acest lucru nu presupune că cineva și-ar permite să țină avioanele la sol. Pai, deci ce este... ministru, De ce a întâlnit ce cu fosta Rom la ora da. 11 noaptea? Nu mi-a dat raportul, domnul ministru, cu cine se întâlnește la ora 11 da, noaptea. Da. Corpul de control va veni cu toate datele și atunci voi avea o situație a ceea ce s-a întâmplat. Potrivit legii însă, numai poliția și instituțiile care se ocupă de securitatea statului pot cere informații despre pasagerii curselor aeriene. Nici vorbă de Ministerul Transporturilor. Mihai Bucureștean mi-explică. Potrivit legii naționale care transpune și directivele europene, autoritățile care pot cere numele pasagerilor din transportul aerian sunt Poliția Română, Poliția de Frontieră, SRI, CIE, Direcția Generală de Protecție Internă, Ministerul Apărării Naționale, Parchetul General și ANAF-ul prin Vămi. Așadar, nici vorbă de Ministerul Ministerul Transporturilor. Datele pasagerilor sunt administrate de Unitatea Națională de Informații privind pasagerii structură din cadrul Poliției de Frontieră. Aceste date sunt reținute pentru o anumită perioadă și transferate către autoritățile competente și facilitează schimbul de date cu alte state membre ale Uniunii Europene și cu Europol. Ministrul Transporturilor Răzvancu, care cunoscut că i-a cerut fostei șefeta rom lista parlamentarilor care zburau cu avioanele companiei, în ziua moțiunii de cenzură, dar a susținut că a făcut acest lucru pentru a se convinge că acestea sunt în regulă. Ascultați jurnalul de seară Europa FM. Procurorii de la parchetul general cer instanței să redeschide urmărirea penală a lui Petre Roman și a lui Teodor și acuzați în dosarul Revoluției. Fostul premier și fostul redactor al TVR ar putea fi cercetați din nou dacă un judecător de cameră preliminară va fi de acord cu ideea. Cei doi sunt bănuiți de infracțiuni contra umanității. Cu detalii, Adriana Sârbu. În luna aprilie, în cazul celor doi s-a dispus clasarea, considerându-se că nu sunt probe concludente care să le demonstreze vinovăția. Procurorul general a examinat din oficiu soluții secției parchetelor militare, constatând că nu s-au efectuat actele de urmărire penală care să stabilească corect situația de fapt. Drept urmare, au fost infirmate ca netemeinice soluțiile de clasare în cazul fostului premier și membru al Consiliului Frontului Salvării Naționale, Petre Roman, dar și a lui Teodor Brateș, fost redactor șef la televiziunea română. El este crainicul care a propagat isteria teroriștilor la Revoluție. Potrivit probatoriului, Brateș a fost principalul factor de diseminare a știrilor false, cu caracter diversionist, prin mesajele pe care le-a dat despre atacuri teroriste asupra obiectivelor militare și civile, apă otrăvită, clădiri minate, atacuri cu elicoptere, desanturi aeriene, coloane de blindate în deplasare și alte asemenea. Astfel, psihoza teroristă a atins cote paroxistice și a constituit principala cauza numeroaselor pierderi de vieți omenești, vătămări și distrugeri petrecute în timpul evenimentelor de la Revoluție, arătau procurorii în aprilie anul trecut. Procurorul general a informat că anele legală și netemeinică clasarea dispusă și cu privire la infracțiunile de omor, omor calificat genocid, utilizarea de metode interzise în operațiunile de luptă, dar și clasarea plângerilor celor 672 de persoane privind infracțiunii contra umanității, dispunând redeschiderea urmăririi penale în cauză. Dosarul de corupție al fostului ministru al transporturilor Dan Șova va fi rejudecat de la zero. Judecătorii de la Instanța Supremă au luat această decizie după ce Curtea Constituțională a stabilit că toate completurile, fie de 5, fie de trei judecători, trebuie să fie specializate ca să judece fapte de corupție. Or, un complet nespecializat îl condamnase pe Dan Șova la trei ani de închisoare. Într-o cauză asemănătoare însă instanța Supremă a avut o cu totul altă abordare. Instituția va cere curții de Justiție a Uniunii Europene să stabilească dacă decizia. CCR încalcă sau nu o directivă europeană. Victor Marin. În alta Curte de Casație și Justiție așteaptă răspuns la trei întrebări, iar una dintre ele vizează modul în care s-au format completurile specializate de judecători. După ce Curtea Constituțională a stabilit că aceste completuri de cinci judecători s-au constituit ilegal, mai multe procese au fost rejudecate, cum sunt cele ale foștilor miniștri Elena Udrea și Darius Vulcov, dar și procesul fostului ministru al Energiei Constantin Niță. De altfel, după șase luni după gratie, acesta a fost eliberat pe 19 decembrie 2018. Executarea pedepsei sale a fost suspendată, ca urmare a deciziei Curții Constituționale. Avocatul fostului ministru Constantin Niță a spus în instanță că nu este de acord cu trimiterea întrebărilor către Curtea de Justiție a Uniunii Europene. În schimb, procurorul DNA a precizat că această solicitare este admisibilă. Constantin Niță primise o condamnare de patru ani de închisoare, în iunie 2018, pentru trafic de influență. El ar fi cerut omul de afaceri Tiberiu Urdăreanu în comision de 5% din valoarea unui contract încheiat de firma acestuia cu primăria Iași. Camera deputaților a refuzat să dezbată toate cele trei proiecte USR pe care partidul de opoziție le vrea adoptate ca să susțină investirea cabinetului Orban. E vorba de inițiativele fără penal în funcții publice, de alegerea primarilor în două tururi și de anularea recursului compensatoriu. Premierul desemnat Ludovic Orban susține că ar miza chiar și așa pe sprijinul USR. Sonia Teodoriu. Biroul permanent al Camerei Deputaților a respins introducerea pe ordinea de zi a plenului a proiectelor privind alegerea primarilor în două tururi, inițiativa legislativă fără penal în funcții publice, precum și desfințarea recursului compensatoriu. De aceste trei proiecte depinde dacă USR îl susține sau nu pe Ludovic Orban la votul din Parlament. Ele au fost respinse de Comitetul Liderilor de Grup prin boicotul reprezentanților PSD, UDMR și ProRomânia. Liberali susțin în continuare aceste trei proiecte. Pe de altă parte însă, Ludovic Orban a precizat că nu va trece în programul de guvernare, decât acele măsuri pentru care PNL știe sigur că există o susținere majoritară în Parlament. Poate să-i se ceară Partidului Național Liberal ce nu poate da Partidul Național Liberal. Noi putem să susținem proiecte legislative pe care, de altfel, le susținem, dar nu pot să spui că nu investești guvernul PNL din cauza faptului că PSD sau altă formațiune politică nu votează un proiect de lege. Liderul USR, Dan Barna, afirmase anterior că aceste trei proiecte testează majoritatea strânsă de PNL. Dacă nu există o majoritate, înseamnă că rămânem în continuare într-o criză politică majoră. Am solicitat acest lucru premierului desemnat și PNL pentru că ei sunt cei care își asumă guvernarea și ei sunt cei care spun că există o majoritate. Ludovic Orban trebuie să prezinte propunerile de miniștri până cel târziu vineri. Premierul desemnat a promis că cel târziu miercurea viitoare va merge în Parlament pentru votul de încredere. Agitație la Londra, președintele Camerei Comunelor a refuzat să supună din nou la vot noul acord pe tema Brexitului renegociat de premierul Boris Johnson cu Uniunea Europeană. Încercarea de sâmbătă a premierului conservator s-a lovit de refuzul deputaților. Aceștia vor să fie consultați în privința documentului și să-i poată aduce amendamente. Oficialitățile din Bruxelles au anunțat între timp că iau în calcul o nouă amânare a datei la care Marea Britanie va părăsi Uniunea. Mihai Bucureșteanu revine. Guvernele regiunilor Brit. Britanice, țara Galilor și Scoția ai cerului Donald Tusk, președintele în funcție al Consiliului European, se apropieu amânarea Brexitului care să permită organizarea unui nou referendum privind apartenența Marii Britanii la Uniunea Europeană. O scrisoare în acest sens a fost trimisă luni de cei doi premieri. Între timp, Boris Johnson pare că nu vrea să renunțe la planul său, acesta spune prin vocea purtătorului de cuvânt că nu va permite Parlamentului de la Londra să modifice acordul pentru Brexit. Parlamentarii de la Londra ar putea încerca din nou să aducă modificări fundamentale ale acordului, cum ar fi continuarea acordului VAMAL între Regatul Unit și Uniunea Europeană sau organizarea unui nou referendum. Executivul condus de Boris Johnson a exclus oricare din aceste opțiuni, iar Parlamentul European așteaptă ca Legislativul Britanic să aprobe noul acord de Brexit, altfel nu o să voteze înțelegerea agreată săptămâna trecută. Totodată, cele 27 de state membre ale Uniunii analizează dacă vor acorda sau nu încă amânare Regatului Unit. Cel mai probabil vor face acest lucru pentru a evita consecințe înțele Brexit fără acord. La Tokyo se fac ultimele pregătiri pentru ceremonia de întronare a noului împărat al Japoniei, Naruhito. Vor participa mai bine de 2000 de persoane, printre care se numără demnitar din peste 170 de state. Împăratul Naruhito preia tronul în urma abdicării tatălui său pe 1 mai. Liliana Nicolae transmite de la Tokyo. Modul în care se va desfășura ceremonia e vechi de secole, dar pentru prima dată nu va fi marcat de decesul împăratului, ci de abdicarea acestuia. De fapt, împăratul Akihito a modificat Constituția ca să poată abdica la vârsta de 85 de ani după 30 de ani de domnie. Fiul său, Naruhito, 59 de ani care i-a luat locul, va purta o haină tradițională și va avea o coafură specială, așa cum a avut și predecesorii săi. Ceremonia va avea loc la Palatul Imperial, dar nu va mai fi urmată de o paradă de autoturisme așa cum era programat din cauza taifunului de luna trecută. Japonezii au însă zi liberă mâine. E practic o sărbătoare națională. Împăratul va oferi și un banchet pentru oficialitățile venite din întreaga lume, print și președintele Claus Iohannis, prințul Charles al Marii Britanii, vicepreședintele Chinei sau premierul Coreei de Nord. Aproape 150 de milioane de dolari a cheltuit Japonia pentru toate ceremoniile dedicate preluării tronului, ceremonii care au avut loc anul acesta. Din Tokyo, Liliana Nicolae, Europa FM. Sport acum, Vasile Constantin. Bună seara, Simona Hale a revenit de astăzi pe locul al cincelea mondial. Ea și Bianca Andreescu au profitat de eliminarea ucrainencei Elina Zvitolina în turneul de la Moscova și a urcat câte o poziție, canadian ca fiind pe a patra treaptă în actuala ierarhie WTA. Învinsă în turul al doilea la Kremlin Cup, Svitolina a coborât până pe locul al optulea. Primele trei poziții sunt ocupate în continuare de Ashley Barty, Carolina Pliskova și Naomi Osaka. La masculin, Marius Copil a urcat 10 locuri până pe 82 după parcursul de la Anver, unde a venit din calificări și a ajuns până în faza sferturilor de finală. Amintim, Copil a cedat contra lui Andy Murray, care a mers apoi până la capăt și a obținut astfel primul lui trofeu după o pauză de 2 ani. Trecem la fotbal. Real Madrid are probleme de lot înaintea partidei de Champions League cu echipa lui Florin Andone, Galatasaray. Galacticii nu vor putea conta mâine seară la Istanbul pe croatul Luka Modric și galezul Gareth Bale, care s-au accidentat în meciurile jucate cu echipele lor naționale în preliminariile Euro 2020. Lucas Vazquez este și el indisponibil. Vor reveni în schimb Toni Kroos, Eden Hazard și Dani Carvajal, care au lipsit la meciul de campionat în weekend pierdut de Real la Majorca. Madridien au doar un punct până acum în Champions League, au fost învinși în derbiul cu Paris Saint-Germain și au renizat cu FC Bruges. La Galata ar putea fi titular Florina Andone, care vine după o dublă reușită în victoria cu Shiva Sport. Să mai spunem că miercuri, echipa lui Răzvan Marin, Ajax Amsterdam, va primi vizita lui Chelsea, partidă care va fi arbitrată de o brigadă din România, cu Ovidiu Hațegan la centru. Fostul campion de kickboxing, Daniel Ghiță, a fost eliminat încă de la debut la campionatul mondial de Ushu. În competiția organizată în China, la Shanghai, românul a intrat direct în sferturile categoriei plus 90 de kilograme și a pierdut clar în fața unui rus, Rizvan Kuniev. Învingătorul are 27 de ani, este un specialist în Ushu și a mai luptat inclusiv în MMA, în timp ce Daniel Ghiță are 38 de ani și nu a mai participat decât o singură dată la nivel înalt la această disciplină în 2017. Când a ajuns în semifinale Prizvan Cuniev a debutat în competițiile De Ușu la 19 ani Când tot la campionatul mondial A învins un alt român, Petolea Ciumac Punem punct aici jurnalului de seară Imediat începe piața victoriei Astăzi cu Anca Simina Bun găsit, Filip! Bună seara tuturor! Piața Victoriei de la Europa FM A mai trecut o săptămână în care România tot cvazi neguvernată a rămas iar orori ca uciderea celui de-al doilea pădurare în numai o lună sunt iată simple cazuri de anchetă penală, nu și motive suficiente să schimbe urgent măcar ordine de ministru sau hotărâri de guvern care nu apără nici azi, nici pădurile și nici pe pădurari. O știam după accidentul din Apuseni și după colectiv, ne-am amintit-o după Caracal, o putem spune fără echivoc din nou. Suntem singuri și aparent în căutarea unui președinte. Ce ne spun întâmplările din ultimele zile despre primii cinci oameni care râvnesc la această funcție dezbatem cu gazetarul și scriitorul Cristian Tudor Popescu și cu jurnalistul Moiseguran, după publicitate. Ca să te bucuri de o toamnă plină de culoare, doar astăzi, 21 octombrie, ai 30% reducere la toată categoria de detergent pudră pentru rufe. Kaufland și săptămâna e bună! Te-ai întors așa repede! Da, mama, așa am venit! Ai luat Supramax articulații. Nu, nu mai aveau Supramax articulații. Mi-au dat altceva. De ce?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 De vacanța de schi mult visată. Sau un road trip cu familia. <laughs> Cumpără din timp anvelopele Continental de iarnă sau All Season și primești un voucher de cumpărături eMag de până la 250 de lei. Campanie supusă unor termene și condiții. Detalii pe promoție-continental.ro Hey, hai să-ți dau un pont. În zilele răcoroase, poți să să-ți iei vitaminele din mere și mandarine, combinele în salată de fructe sau pregătește sucuri gustoase pline de vitamina C, vitamina A și antioxidanți. Pentru delicii sănătoase, la piața Lidl găsești mere golden din România la 2,29 lei kg și mandarine la 3,49 lei kg. Piața Lidl, prospețime zilnic. Știm că timpul vinde rănile dar de cele mai multe ori nu este de ajuns. Caută în farmacii pansamentele moderne Hartmann. Sigure, eficiente și ușor de aplicat, pansamentele Hartmann protejează rana și accelerează procesul natural de vindecare. Cu tradiție în îngrijirea rănilor, de la cele ușoare până la cele cronice, pansamentele Hartmann sunt eficiente și ușor de aplicat. Hartmann. De 200 de ani alături de tine. Alo, mami? Da, puiule. Spune repede că sunt într-o ședință. Mami, cu ce se șterge cerneala? Cu picul vezi insertarul de jos. Și de pe hamster? În afaceri mai poți deține controlul. Acasă e alta poveste. Poți câștiga 500 de lei bonus direct în contul curent de la Unicredit Bank dacă devii clientul nostru și achiziționezi pachetul tranzacțional Genius IMM până la 31 ianuarie 2020. Mai multe detalii și regulamentul campaniei pe unicredit.ro de ziua noastră avem o surpriză. OTP Bank lansează ediția aniversară, depozitul la mulți bani, cu dobândă de până la 5% pentru întreaga perioadă de 15%.